Čier, milí poslucháči Slobodného vysielača v netradičnom čase, ale predsa len máme tu reláciu s Harabinom nielen o práve a budeme sa dnes rozprávať o tých aktuálnych samozrejme veciach, ktoré sa dejú v spoločnosti, v politike a samozrejme so stálým hosťom, doktorom Štefanom Harabinom, ktorý je aj dnes tu s nami. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov Vysielača Slobodného aj vás, pán doktor. Ďakujem pekne, svadba dobre dopadla? No, veľmi dobre. Keď som do, dostal dobrého zaťa e, do rodiny, hostia boli spokojní, cera je spokojná. Chvála panu Bohu. Pre všetkých tých, ktorí nás počúvate naživo, a samozrejme gratulujeme a pozdravujeme dceru aj mladom manželov, pre všetkých tých, ktorí nás počúvate naživo 17.9. od 21.30. Svoje otázky na doktora Štefana Harabína môžete posielať na známu adresu slobodný prípadne zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke slobodný alebo môžete telefonovať do Bratislavského štúdia na 0951-485385. Mali sme tu viaceré veci, ktoré aj dlhodobo rozbúrovali tú spoločnosť, alebo niektoré sú aj aktuálne. Napríklad ostatne sa deje to okolo Michala Šimečku, podpredsedu Národnej rady, ktorého teda odvolávali z tejto funkcie za veci, ktoré možno budeme aj teraz aspoň stručne rozoberať. A tiež sa veľa teraz hovorí o tzv. zákone roka, o rozpočte a v tej súvislosti sa nieraz spomína dôležitá a potrebná konsolidácia verejných financií majú sa rôzne veci zdražovať, tuším nejaké cigarety a sladené nápoje a tak ďalej, niektoré sviatky sa rušili, aby ekonomika získala viacej peňazí. Čo si jednak myslíte o tomto a čo o tej téme Michal Šimečka, ktorého odvolávali z postu pod predsedu Národnej rady Slovenskej republiky? Môžete. Tak Začneme tým nešťastným Šimečkom. Pre mňa bolo, pán redaktor, veľkým prekvapením, že takýto človek sa vôbec stal podpredsedom parlamentu, pretože všetky tie informácie, ktoré vyšli na javo v súvislosti s jeho doterajším posobením v mimovládkach a tých podozreniach a tunelovania štátneho rozpočtu cez mimovládne organizácie boli známe. E, tu treba pre objektivitu povedať aj, že od e, slováčových e, dostal on okolo teda tá jeho tam nadácia, e, dostal 700 tisíc eur. Môžem vás uistiť všetkých poslucháčov, že pokiaľ som bol minister spravodlivosti cez Ministerstvo spravodlivosti nešla ani koruna. Lebo v počiatku ešte boli koruny a potom eura. Ani euro, ani cent na žiadnu mimovládku. Až po mojom odchode bol rezort spravodlivosti zneužívaný na dávanie mimo vládkam. Čiže e, tu by si maslo na hlavu mal naliať skutočne e, pán e, Fico, ktorý e, so svojimi e, e, rezortami smerackými, ale, pretože e, posobil aj samostatne, prvá koalícia bola AZD Smer, potom samostatne, potom e, z OSNS a, a, a e, týmto mostom Híd a teraz Merohľadcom. Tak, tak e, viete, nedá sa sedieť na stoličkach zapačiť sa západu Európskej únie a Sorošovi, no a keď už teraz e, ho jednoducho mimovládky a ultraliberáli obetovali, hej, tak hej, vyťahuje dôkazy aj proti, aj proti sebe. Hej, to treba pre objektivitu povedať. To neznamená, že som proti tomu práve už dá. A sa čudujem, že doteraz nebol prijatý zákon, ktorý presadzuje SNS o zakazaní mimovládiek, hej? Ktoré, ktoré sú tu zahraničnými agentmi, ktorí nič nerobia, nič nerobia, hej? chcú rozhodovať o všetkom, nikto ich nevolil a berú peniaze zo štátu. Prečo zákon? Ja samozrejme, nie nevšetky mimovládky, mimovladky, ktoré sú e, humanitárne, športové, zdravotné, ale všetci, ktorí robia politiku už dávno mali byť zakázané a prešetriť generálnym prokurátorom tok všetkých peňazí, ktorý doteraz išiel na uh, uh, mimovládky. No a treba povedať, že za odvolanie Michala Šimečku, pretože on už nie je pod predsedom parlamentu, odvolali ho, hlasovalo 76 s poslancov, a ukázalo sa teda, že teda aj ten hlas hlasoval za, za toto, ale jeden poslanec si tam teda neprevzal. Traja, traja ne, ne, ne, neboli pritomní ano, za hlas. vidím, že poslanec Malatinec si hlasovací lístok neprevzal. No ale chcem povedať dôležitú vec, že píše tu napríklad aj denník SME, a on to označuje ako chybu Fica, píše, Fico prekročil ďalšiu čiaru, Šimečku odvolali z pod predsedu parlamentu Jakú čiaru prekročil Fico urobil totálnu chybu hej, že taká persona sa stala uh, pod parlamentu. parlamentu to je nedôveryhodnosť štátu hej, to je nedôveryhodnosť štátu Vôbec to, že sa stal poslancom, to je ďalšia vec, že treba do budúcnosti prijať zákon e, o tom, že kandidovať nemôže hoci hocikto aj z titulu kvalifikačného e, vzdelanostného aj z titulu e, dôveryhodnosti. Vôbec e, nie je pravdou, že všetci majú právo byť volení. Ako? A my nemáme právo, aby v parlamente boli bezúhonní ľudia, vzdelaní odborne kvalifikačne na úrovni tých, ktorí volia? Hej, Ano, Tragédia som... je, že sa stál. Možno že som e, vždy ja príliš vôbec nie som radikálny. Ja len konštatujem fakty. A možno je aj zaujímavé to tak filozoficky sa zamyslieť, že či naozaj všetci majú právo byť volení, pretože ak niekto nie je súčasťou... Čiže starosta filozofický... obce sa môže stať človek, ktorý nemá základné vzdelanie a má rozhodovať o peniazoch ľudí napríklad. Áno, áno. Čiže aj tam kvalifikačno-odborno-profesionálne eh, parametre treba skúmať a, a treba to premietnúť do, do zákona. Keď súdca... Hej, alebo prokurátor e, musí mať e, vysokú školu, justičnú skúšku, čiže justičnú vysokú školu prejsť s výberovým konaním. No a on rozhoduje e, e, na podklade zákonov, e, ktorí prijímajú podvodníci, zlodeji, e, e, tupci, svine, len treba ako mafiáni. Len treba ako aj to spomenúť, že naozaj ten, kto nie je na kandidátnej listine nejakej strany, ktorá teda kandiduje a zohnala ten, ten, tú potrebnú sumu, teda to volebné, volebnú kauciu, hej, tak nemôže kandidovať. Takže tiež je to už aj týmto obmedzené. No veď, čak, to sú tie blokácie, ktoré treba e, odbúrať byť. pre Boha života. aká demokracia? Áno. Hej? Však tá vyplavala a, a, a vyplavuje do riadiacích štruktúr štátu v parlamentu idiotov, hlupakov, hej, ktorí e, nevedia, kto bol prvým prezidentom Československa napríklad. Hej, no tak to už, e, to už svedčí o niečom, že, že potom to nie je v poriadku e, s riadiacimi štruktúrami štátu a tým pádom sú naburané základy štátu. A dôveryhodnosť. K tej konsolidácii, čo by ste k tomu ešte chceli povedať? Lebo hovorí sa o tom, že ideme niektoré veci zvýšiť, napríklad poplatky za cigarety, alebo zrušiť niektoré dni pracovného pokoja, aby ekonomika nestracovala peniaze, peniaze, pretože sme boli svedkami toho, že to, treba v toho období aj. sa minulo veľa peniazy. Pán redaktor, peniazy je dosť, len sa nesmie kradnúť. Nesmie sa kradnúť. Dobrú iniciatívu tu naštartoval e, pán minister Taraba za SNS, he, kedy zrušil všetky poistné zmluvy v rezorte. Lebo to je totálna zlodejina. Hej. Tam sú pouzatvárané mega poistky a vždy, ktorý príde nový minister, tak predlžuje zmluvy a tak ďalej. Tam je totálna korupcia. To vám na rovinu hovorím. Z vlastnej skúsenosti. Čiže Taraba... Neopak, nerobí nič originálneho. Keď som sa stal ministrom spravodlivosti, predložili mi tiež zmluvy jej z, e, z ekonomického oddelenia e, na podpísanie a predlžovanie zmluvu. Myslím, že to bolo s Aliancom. <laughs> a Alianc vyrábal Ej hey, Lipšica. No a tak... E, to sa mi tam trošku tak zahmlelo medzi očami, keď som videl tie sumy, hej. Hovorím, no tak počkajte, e, dáme urobiť analýzu, do týždňa mi urobíte analýzu, koľko máme poistných zmluvy, lebo išlo poistné zmluvy na rôzne e, budovy, teda však tých budov bolo všetky okresné e, e, krajské súdy, všetky väznice, hej, teda e, ďalšie... E, objekty, samozrejme e, motorové vozidla. <t> <internet> tak ja teraz nepoviem presne číslo, ale pamätám sa, že sa mi zahmlilo medzi očami, keď som zistil, koľko ročne dávame ej, <t> <internet> zo štátneho rozpočtu a koľko bolo poistných udalostí, ej, ktoré sa realizovali na, zap na, na, na podklade zaplatenej ročnej sumy. Do tak to, bolo, to, to bolo ešte viac ako jednak ku 100. Tak hovorím, tak načo nám poísky, že družíme všetky poistky, keď vnikne poistná udalosť, no tak e, kúpime nové auto, aj, alebo e, keď blesk udrie do nejakej e, budovy, však tam sú bleskosť vody, tak asi nie, alebo keď nejaká avaria, alebo čo ono, myslím, technologická, vodova, alebo čo, no tak ako, no tak to uradíme zo štátneho rozpočtu. Tam Veď Taraba vypočítal, koľko je to peniazy len v jeho rezorte. Tak ja sa pýtam, prečo uh, ministri smero hlasu už nezrušili všetky zmluvy. Tam sú mega peniaze. Hej. Samozrejme, aj, aj pani ministerka Šimkovičová by mala zrušiť všetky zmluvy poistné. Uh, asi u ministra Keketyho tam netých poistných zmluv, lebo to je ministerstvo, ktoré iba uh, uh, vzniká, hej, takže tam asi... Uh, nie sú. Ale ďalším faktorom na ušetrenie mega peňazí je potreba prijatia zákona o osobnej hmotnej zodpovednosti úradníka, menajú, uh, úradníka konajúceho v mene štátu s majetkovými dôsledkami. Veď sú nám známe prípady, cetečko, to je ako jeden už z desiatky tisíc kedy CT e, malo hodnotu 500 tisíc eur v Česku a u nás bolo kupované za 5 miliónov. Ja to hovorím preto, lebo som v prvej prezidentskej kampani otváral túto tému, že toto je potreba číslo jedna, keď chceme stabilizovať štátny e, rozpočet. Potom to vykradol programovo, politicky Matovič, ale neprijal zákon, lebo... A chceli tiež kradnúť jeho úradníci. A pozrite, rok tejto vlády, oni neprišli na to, že treba prijať zákon o osobnej motnej zodpovednosti. Podpísal si zmluvu a ona <sík> nemala hodnotu. Nemala hodnotu 10 miliónov, ale iba pol milióna. No jednoducho, budeš okamžite trestné stihány? Samozrejme, lebo tam trestný zákon to predpokladá, ide o rozkradanie, ale aj osobným majetkom budeš hrádiť túto škodu. Veď to, to preca nie je, to nie je normálne. Že by sa kradlo, kradlo, kradlo, potom peňazí e, nie je dosť a treba konsolidovať pomer. Nie je. A keď treba zdaniť, tak nech zdáňa zbrojárskej firmy. Leď smerohlas presadzuje a predáva zbranie cez súkromné firmy, hej, v rozpore s našimi medzinárodnoprávnymi záväzkami, provokuje Rusko, robí zo Slovenskej republiky legitímny terč pre Rusku federáciu. Ale otázka zbrojárskych firiem, oni môžu vyrábať zbranie, len nech dodržiavajú Slovenská republika medzinárodné a nech predávajú inde, kde nie je vojenský konflikt. Ale treba ich poriadne zdaniť, veď majú megazijsky tam neidú zdaňovať. Hej. Prečo tam neidú zdaňovať? A ako? Veď nalejme si čistého vina, čo sú spriahnutí e, s tými brojarskými firmami? A zase, hej? a zase, zákon o hmotnej e, e, zodpovednosti. Prečo? Veď ja, ja to viem, keď som prišiel na úrad... E, na ministerstvo spravodlivosti vtedy som zistil, ako bol zriadovaný špeciálny súd a, a centra právnej pomoci, že jedna zastrčka, e, ktorá mala hodnotu 5 eur, bola platená e, 150 eur. Ja som podal trestné oznámenie, nič sa nestíjalo. Teda vedúci úradu podal trestné oznámenie na tie hodnoty, ktoré boli základom pre zriadenie špeciálneho súdu a e, evidentne kradli. Kradli. Na hulváta kradli. A kradnú doteraz. Ja len ako, ako príklad teraz prečítam titulok zo, zo stránky žilinak.sk Za predražené CT v Žilinskom kraji bol právoplatne odsúdený úradník. Najvyšší súd mu udelil 5 rokov. Ale ako pozerám ten článok, tak len teda je tam spomenutý, že 5 rokov, ale žiadna finančná náhrada, aspoň to tu nikde nevidím. E, to je ako No, pre mňa to je nepredstaviteľné. Ja si neviem predstaviť, my sme doma gazdovali otec hospodár, však ako... Jak by e, otec e, kúpil konia, hej, na miesto e, 2000 za, za 12 000, však ako, tak by ste celé gazdostvo zhumplovalo, aby sme e, nemali čo e, z čoho žiť. Hej, a tu? E, zoberte si. A to je úplne e, nová informácia. Dnes som mal súd. Áno? Uh, s Ministerstvom spravodlivosti. Ja približím len kauzu. Hej. Uh, pamätáte sa, možno bol, uh, ale ty starší už, hej, to bolo uh, 2010, keď bol minister uh, financií uh, Mikloš, hej, tak ako prvé, čo bolo, hej, tak uh, poslal kontrol na Ministerstvo spravodlivosti. No a ja... E, ako predseda súdu som ho e, vyhodil. Som povedal, že e, keď príde tu Mikloš, tak ho zhodíme z balkona, pretože to je ten, čo rozkladol štátny rozpočet, zastavil dialnice a mal dávno sedieť e, v Leopoldove, privatizoval SPP z e, uchádzačov jedného z jedného vybral e, a, a tie čísla už nie sú podstatné. No a som povedal, že ako nepustím ho na kontrolu a zavolal som NKU Hej, som povedal, že ministerstvo, ministerstvo financií e, je e, procesnou stranou takmer bežnou na správnom kolegiu, e, ako, a ako on môže kontrolovať nám názor rozpočet? Jak môže kontrolovať, keď je procesná strana konaní pred súdom? Hej. Všetci boli úplne hotoví z toho, čo som si dovolil. Hej. A Žiťanská dala na mňa disciplinárny návrh. A keď som to referoval na konferencii predsedov najvyšších súdov celej Európskej únii, a som vysvetlil, že o čo ide, lebo sa ma pýtali, že som disciplinárne stihány, <stíľani> tak všetci po mojom vzore odvtedy nepošťali exekutívny úrad na kontrolu, lebo to je zásah exekutívnej moci do moci súdnej. No, ale ústavný súd na disciplinárny návrh ma odsudil rok e, e, splátu po 70%. Ja som podal na Strasburg e, ústavnú stiažnosť, teda ústavná je na ústavný, sú tam šťažnosť na, na SLP. Hej? 70%, že budete dostávať, 70% spolátor. Prosím. No to bolo, to bolo v konečnom dôsledku, my odňali 47 tisíc eur za ten rok. Mm -hmm. hej? A Štrásburský súd na moju šťažnosť povedal, že išlo o nezákonné neústavné rozhodnutie ústavného súdu. Namiesto toho, aby som mm -hmm. bol hneď očkodnený, teda očkodnený, neočkodnený, len mi vyplátená um, mzda, lebo ja som prácu vykonával. A vtedy predsedu Najvyššieho súdu, dnes aj správneho súdu, lebo správny súd má osobitného predsedu, aj auto. Predsedu súdnej rady aj ešte som pojednával. E, čiže ja som... Dnes to vykonávajú štyri osoby. Ej? A o, ja som to vykonával. A my odňali ten plat. Hej, no tak samozrejme, že som žiadal ministerstvo spravodlivosti, aby mi to bolo vrátené, lebo článok 1 odsek 2 ústavy je, Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. No a my máme zmluvu, hej, Európsky dohovor o základných ľudských právach, ktorý musia dodržiavať. A ten povedal, že Slovenská republika, hej, nezákonne mi odňala plat. Hej, lebo. lebo Ústavný súd bol v nezakonnom zložení. Hej. No dobre, to máte rok 2011. Hej. Je rok 2024. Čiže 13 rokov mi nebol vyplatený plat. Dnes Krajský súd pravoplatne definitívne o tom rozhodol. No tak teraz sa pýtam, nemá túto, lebo totiž to. Nevyhral som len 47 tisíc, samozrejme tú základnú istinu ten plat, ale v na to, že som žaloval úroky z omeškania, lebo je, to bol 2011, teraz je 2024, tak my, e, tak som vyhral cez, e, cez 110 tisíc, teraz samozrejme, že som si zobral advokáta, však všetko som nemal čas chodiť, hej, to je e, e, ďalších okolo 5 až 10 tisíc, neviem presne toto číslo, hej, čiže štát absolútne absolútne zbytočne zdaní daní našich peniazí platí 70 tisíc. No tak za toto je e, a to v mene štátu páchala trestnočino Žitňanská, potom Borec, 4 roky minister spravodlivosti, hej? potom znovu Žitňanská, potom ešte Gál končil jej štvoročné obdobie, hej? E, potom Kolíková, po Kolikovej Karas, Dubovcova. Nezaplatili mi. Čiže tých 70 tisíc by mali oni zaplatiť, keby bol zákon o osobnej, hmotnej zodpovednosti. Samozrejme, navyše by ich Žilínka mal všetkých trestne siahať pre zneužitie pravomoci verejného činiteľa. A ministerstvo spravodlivosti hovorí o dodržiavaní práva, zákonnosti, rýchlosti súdneho konania, ústavnosti, výmožiteľnosti práva. A ministerstvo spravodlivosti je ministerstvo, nieže nespravodlivosti. Oni si vykladajú ako keby, veď tu treba padať, že oni narúšajú dôveryhodnosť štátu. Ministerstvo spravodlivosti nie je ministerstvo pivníc a kanalizačných žump. Veď jak môžu ľudia potom veriť spravodlivosť, keď na... hniezde spravodlivosti je kanalizačná žumpa neústavnosti a nezákonnosti. Preto treba prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti, nie kvôli mne, ale potom tieto peniaze, hej, by nešli zbytočne, aby išli do školstva, do zdravotníctva, na lieky, na dôchodky. Dvo, o tom je podstata funkčnosti štátu. A takíto lotry a hlupáci... Hej, by sa nedostávali do funkcií, lebo jednoducho by po, po mesiaci bol trestne stiany, aby vlatil škodu, keby bol zákon o osobnej moty, zodpovednosti. Tak chcú riešiť problémy ľudí? No nechcú. Hej, vymýšľajú tu konsolidačný e, balíček, len na tom by sa kopu peniazy ušetrilo, ako som povedal, na poistných mluvach a, a ešte zdanení e, tých mega zbrojarských e, e, firm. A samozrejme urobiť audity na všetkých ministerstvách. Hneď, aké zmluvy boli popodpisované? No, otázne je, že prečo to vlastne nechcú spraviť, lebo nielen takéto prípady boli, hej, ako ste vy spomenuli, ale... desiatky tisíc prípadov, pán redaktor, vzhľadom na to, čo som ja zistil v roku 2006, keď som prišiel na Úrad spravodlivosti. Ale už aj keď Matovič napríklad rátal, že ja neviem koľko to presne vraval, že koľko ukradol ten smer, obrovské milióny on to miliardy rátal, tak to všetko by tým pádom... No prečo vediel, nie sú si ani čo kr krádli? Čo, prečo sa ukajali na, na nejakých nezákonosťach? Ale však si kúpil cetečko za 500 tisíc? Teda za 5 miliónov stalo 5? A dokazovanie? Súma? Ej, hodnota, znalecký posudok? Konec? Za, za dva mesiace? Odsudený? A zaplatíš. Máme tu otázku od poslucháča, ktorý sa pýta... Dobrý večer, pán Harabín, myslíte si, že žijeme v Metrixe? Pýta sa Jozef. Tak, viete to, sú otázky na inú reláciu. Ej, ako, tak, že nežijeme e, v štandardnej dobe, to je e, úplne úplne jasné hej, a v tejto spojitosti treba hovoriť, že ten angloamerikanský e, svet, ktorý je založený hej, na zotročovaní národa iným národom človeka, iným človekom e, končí. Hej, a, a, že, a že ani už nadnárodné elity, nadštátne elity, nemajú záujem udržať e, pri existencii ani USA, ani e, Veľkú Britániu, pretože oni v záujme udržania e, svojej moci, hej, e, svojich e, finančných tokov, zdrojov, prepojeností e, e, s politickou e, mocou e, ekonomovia, bankári, hej, e, jednoducho Vedu svet do katastrofy cez e, rozputanie Tretej svetovej vojny. Budeme sa o tom baviť? No, budeme, ale toto dokončím. Ale ja vám poviem presne znaky, že nadnárodná štátna elita v podstate pomáha Rusku ako, ako civilizačnému svetu, ktorý je založený na rovnosti, spravodlivosti, nevmiešovania sa do vnútorných záležitostí. A aké sú ukazovatele? Veď BRICS sa rozširuje a o ďalších 34 krajín. Samotný Medzinárodný menový fond hej? v podstate už propaguje. BRICS v rozpore s tým, čo chce americká štátna elita. Hej, pretože si e, nadnárodná štátna elita uvedomuje, že keď e, by naďalej títo vládli, no tak, tak zanikne planéta Zem, pretože vedú, vedú hej, e, všetky procesy konfrontačne vo vzťahu k Rusku, k zaniku. Rusy povedali Putin, že pokiaľ Rusko nemá mať miesto na planete Zem, tak, hej, tak taký, taká planéta nemusí existovať, keď tam Rusi nemajú miesto. Ale čo chcem hovoriť? Veď, že to tak je a že angloamerikanské <laughs> Anglo pánstvo, rabstvo, otrokárske, končí, to je, to je signifikantné napríklad na takých momentoch. Pozrite sa, vo Veľkej Británii, okrem migračnej krízy, okrem propagácií LGBTI, ale aj štátnomocenské nástroje. Vo Veľkej Británii boli zaznamenané poslednej dobe dva rozsudky. Lebo sme o práve. Jeden rozsudok, to len nedávno bolo, migrant zabil Brita. nejakej tam bitke po ulici, no a už, že britskí policajti sa zdravia salama lejk, to, to je tiež už priznak, že Británia končí. A dostal, dostal 6 mesiacov basy za zabitie človeka. E, potom mladý Brit, kritizoval, mladý Brit kritizoval migračnú politiku e, proti Bielim. a Za kritiku dostal 2 roky basy. Je tu funkčný štátny systém? Justičný? Nie. Ale ešte ďalší signál. Čo? Teraz, v poslednom období. V poslednom období, keď sa rušil sovietsky zväz, ej, tak čo sa dialo? Ej, z hľadiska eh, ideologicko-mediálneho. Totálny útok bol na Stalina. Ej, akože destalinizácia. Stalin ej, bol symbol sovietského zväzu, pretože... I napriek tomu, hej, že celá kontinentálna Európa sa spojila hej, proti Rusku, tak ako, ako dnes financujú celú Ukrajinu, fašistov a banderovcov, vyhral nad fašizmom a nad Hitlerom vojnu. Čiže keď sa začal búrať sovietský zväz, tak sa siahalo na ikony, hej, ktoré symbolizovali štátnosť. Hej. Však vidíte, ako aj, aj teraz... Popularitu má Stalin, keď sa robia nejaké preskumy, absolútne eh, eh, obsadzuje vždy prvé, prvé miesta, eh? z hľadiska teda, mimo súčasných politikov. No a posledné útoky v Veľkej Británii eh? na ich ikonu, ktorá doteraz nikdy nebola napadaná. Čerčila. Eh? Viete, on tiež symbolov symbolizoval výťazstvo v podstate s koalíciou s so Stalinom nad e, Hitlerom. Hoci mal rôzne historické úlohy hej, ešte prvej svetovej vojne počas, e, počas e, intervencie e, v Rúsku, hej, februárov, alebo ja, aj jeho tajné služby. Ale predsa bol určitá ikona, aj keď je Veľká Británia po druhej svetovej vojne stratila e, dominanciu a vznikol pak z Amerikána. A to isté sa deje v Spojených štátoch amerických. Lincolna napadajú. Tak to, to, sú, to sú presne momenty, ktoré signalizujú definitívny e, zánik. Aj Veľkej Británie, aj e, aj USA. A v USA viete, čo povedal Biden? Že my, keď prehráme voľby, my neodovzdáme moc. Čiže ty, ty, čo povedal? Tak musí byť občanská vojna. Ej? Musí byť občanská vojna, lebo, lebo keď Trump vyhrá, tak jeho, uh, jeho skupina, ej? samozrejme, že nemôže to tak nechať. A to, že tá partia ultraliberálna Sorošovská a Obamovská, ej? to je tá štátna lita, ktorá, ktorá chce len krádnuť, krádnuť po celom svete a, a, a udržať nejak ekonomiku na úkor e, podstate celej planety e, Zem a vykradaním. No a, a táto štátna elita už lezie na nervy nadnárodnej elite, hej, ktorá pomáha práve Putinovi. Nie z lásky k Rusku a z lásky k Putinovi, ale zo strachu o to, že by rachla planeta Zem. No a navyše však. E, je známe, veď pred rokom už e, začali e, e, Biden na Trumpa obviňovať, stíhať ho. Áno, e, hoci ma, prezident bývalý má imunitu, súdy nakoniec na tých e, najvyšších poschodiach e, procesných e, to neodobrili, tak čo povedal Biden? Urobte vy poriadok, keď súdy. Keď súdy nie sú schopní sa vyporiadať e, s Trumpom. Čiže on vyzýval na atentáty. Na atentáty, ktoré Aha, teraz, teraz v bol ďalší. Áno, na golfom, a, a no, sa no, tak, táto, výstrel. No tak tam bude nutné občianská vojna. A, a ďalšia vec je, všetci vazály, ktorí boli napojení na USA, končia. Aj Európska únia, aj NATO. Pretože keď sa rozpadne USA, tam, tam začne taký boj tvrdý medzi tými klanovokorporátnymi e, skupinami a tam e, nie je E, tradícia nejaké štátnosti v USA, lebo to je, je umelý štátoprávny konštrukt, e, ktorý má e, 250-300 e, rokov necelých. Oni nemajú tú tradíciu štátnosti ako Rusko, Francúzsko, ne, e, e, Nemecko, oni sa začnú strieľať. Lebo to sú koubojí. To sú koubojí. No a teraz, e, kto si zachová e, členstvo v OSN? Ej? Ktorá skupina? alebo minimálne na dve skupiny štátov. Texas na, jednej, e, na čele jednej skupiny e, a Kalifornia a, e, a ďalší na čele druhej. To si zachová jadrový koútik. Oni sami sa začnú jadrovo stríľať. Áno, treba povedať aj to, že budem čítať, citovať teraz z pravdy, nevystrelil, ani nestrieľal na nášho agenta, uviedol zastupujúci riaditeľ USSS Ronald Rauk, ktorý taktiež ozrejmil, že rút na Trumpa z kríkov, v ktorých sa nachádzal, nemal priamy výhľad. Na margo bezpečnosti ex-prezidenta riaditeľ USSS uviedol, že zavedené bezpečnostné opatrenia fungujú. Povedal tie, že agenti si do bodky splnili svoju prácu, keď si v pondelok všimli rúta, ktorý z nedalekých kríkov mieril zbraňou. To len akože na vysvetlenie, Treba ale povedať aj to, že priom toho, že Biden teda odstúpil, dotlačili ho k tomu a teraz sa hovorí o herisovej, alebo aspoň sa ju tak snažia dotlačiť k tomu aj tie rôzne prieskumy a už mnohí aj analytici sa tak vyjadrili, aj tí, ktorí sú proti nej, že obávajú sa, že práve ona vyzerá, že vyhrá, ako toto vidíte, vyhra Trump alebo Harrisova. Pozrite. Podstata je, všetci hovoria, že to je superdemokratická krajina, že to je vzor pre, pre demokraciu. Tak ak, aká demokracia, keď sa strelajú? Keď, keď prezidentskej kampani sa streľajú? Že ako ten štát funguje? Aká je funkčnosť moci, policajných zložiek, keď, keď už jeden atentát bol a oni nepreskúmajú celý priestor? Viete, na, na Slovensku počúvate, počúvajte, pán redaktor. Na Slovensku každý hovorí, ako ja to nechcem hodnotiť. Ale v tých politických debatách aj, aj v minulosti všetci hovoria, že Remišova je hlúba. A Kamala Harris je stokrát hlúbšia. <laughs> to Remišová hej, je oproti Kamale, vyslnie umu. Tak ako môže ten štát fungovať? Čiže Kamala nič nebude riadiť. Hej? Kamala je tupa. Tupa ako korok. No, že riadiť, samozrejme to budú, ale to má inú vypovedaciu hodnotu. A to nie len v USA, ale e, aké, aké persony sa dostávajú do riadiacich štruktúr, v tomto angloamerikánskom svete. Vy si zoberte Macrona, to sme Xkrát rozprávali. Zoberme si Šolca. hej. Tak Šolc má ťažkú pozíciu, lebo to je okupovaná krajina. E, z jeho súhlasom mu odstrelili Nord Stream 1, hej, Nord Stream 2 a súhlas. No, zoberte si e, tá, čo bola e, v Veľkej Británii premiérka, tak tá ani e, nevedela, hej, š, e, charakterizovať jednotlivé územia, Ruska napríklad, hej. No, tupec na tupca. Tam sa dostávajú práve podvodníci, zlodeji, hlupáci, mafiáni a, a takto potom e, vyzerá aj celá Európska únia a je jasné, že tento projekt a tá Európska únia sa sama, sama e, e, likviduje, veď Litovské noviny uverejňovali, hej, že he, nemecká ekonomika je v kríze. Hej. A tu sa akože nič he, nehovorí. Nejaké no, nejaké správy prenikli napríklad o Volkswagene, ktorý má prepúšťať a tak ďalej, že niekedy, nejaké tie správy no, Oni je prichádzajú... v kríze. Kríze, hej, čiže, čiže obyvateľstvo bude nespokojné, budú štrajky, demonstrácia, povalia týchto idiotov Hey, to, to, to, to bude ako domino efekt. Hey, v, ce v, v celej Európe a v celej tej skupine, ktorá poslúcha verchušku v Brysseli. Máme e-mail od doktora Juraja Kramaru Darmo my plačeme nad rozliatým mliekom, ak chceme niečo meniť, musíme mať iný volebný systém, jeden volebný obvod a volebné PID straničky bez členskej základne nikoho nezastupujú a ani to nepotrebujú. Kampaň za nich urobia médiá, veď u nás máme strany, ktoré majú najviac 3000 členov, ak vôbec to má mimovládna a mimoparlamentná KSS, pozrite sa do Škótska, to má toľko obyvateľov. Ich najväčšia strana, škótska nacionálna strana, má 120 tisíc členov. To nemajú všetky politické subjekty na Slovensku dokopy. Pokiaľ nebudeme mať konsolidované politické strany, nebudeme mať konsolidovanú vnútornú ani zahraničnú politiku. U nás neexistuje kontinuita vládnutia. Existujú len záujmy skupín, ktoré sa potrebujú obohacovať na úkor občanov. K tomu nemá nikto ani hmotnú zodpovednosť a ani ju nechce mať. Tak čo je to za štát? Zlodejský a vykoristovateľský? Alebo ako oni hovoria, demokratický a slobodný? Ale pre koho? Pre vládnucú buržoáziu. Pozdravuje doktor Kramara. Nemám k tomu komentár. Viete, v položenej otázke, respektíve v konštatácii povedal uh, všetko. Hej, že tu je veľa vecí, čo treba uh, naprávať hej, a to je tiež že, uh, jeden z nástrojov, uh, ako odstrániť z toho politického boja mediálno-oligarchické skupiny a, a teda, e, aby sa dostali do riadenia štátu e, ľudia, hej, ktorí nie sú, lebo tu ide o zjavnú politicko-oligarchickú korupciu. Čo mám na to povedať? Poďme na ďalší mail. Európska únia sa nám bude asi pomaly rozpadávať. No, A sa zpana... už rozpadáva, nie, že sa bude rozpadávať. My tu v relácii hovoríme už. No tak ako... Minimálne dva roky to hovoríme. Ešte dokončím. Začína sa rozpad šengenského priestoru. Čo bude s neriadenou migráciou? Už to neutiahne ani Nemecko, ktoré je v ekonomickej recesii. Nemecko uzatvára hranice, budú nasledovať, bude nasledovať dominová reakcia? Asi áno. Nikto nechce azijsko-africkú migráciu analfabetov. Ich príliv nesie štátny rozpočet prijímajúcich štátov. Tí, ktorí túto imigráciu vyvolali, nenesú nič. Tak istoto bude aj pri dôsledkoch rozpadu Európskej únie. Aktíva si zhrabne finančný kapitál, to je investory a bankári spoločne s nadnárodnými korporáciami. No a na koho zostanú pasíva? napracujúcich jednotlivých štátov, ktorí sú hlavnými prispievateľmi do štátnych rozpočtov. Do tých pasív zarátajme dlhy Ukrajiny, za ktoré sme prebrali finančné záruky. Tieto peniaze poputujú do vreciek finančného kapitálu, ktorý platí vojnu na Ukrajine z daní poplatníkov. Takže kto zbohatne celkovo len a len špička finančného kapitálu, to je BlackRock, State Street a in podobný, za ktorými sa skrývajú stále tie isté rody Rothschildovcov, Rockefellerovcov, Morganovcov, Dupontovcov, Kráľovskej rody, ale aj náš starý, dobrý Vatikán, Doktor Kramara. Ako tu treba povedať, že pokiaľ naši politici v radiacích štruktúrach nebudú zodpovední a nezačnú okamžite iniciatívy na vstup do uh, BRICS-u, tak znamená, že nereflektujú na tento rozpadajúci sa proces tohto systému, ktorý teda Európskej únie je zjavné, že celá migracia to bol riadený proces na zriadenie e, e, západoeurópskeho -e minimálne kalifátu, čiže východnej Európe neostáva, alebo štátom, ktorí zodpovede sa správajú, samozrejme uzavrieť hranice. Maďarsko nakoniec to dávno e, robilo, bolo potrestané za to. E, e, Luxemburským súdom e, je pravdou, hej, že teda, takisto je charta EÚ a, a teda, e, je treba rešpektovať rozhodnutie e, ro, aj z titulu Maďarska, rozhodnutie Luxemburského súdu, ale nie za situácie, že Luxemburský súd prekročil svoje právomoci. To je ako zatýkač na Putina, ktorý e, mongolská jurta nerealizovala. I sa vysmiali celému e, medzinárodnému trestnému súdu, to je iný ako súd OSN e, v Hágu, to je na podklade rímskeho e, štatútu. Lebo e, bez, e, teda, e, bezpečnostná politika, do ktorej spada aj e, e, migračná politika, je výslovne vo, vo výlučnej kompetencii členských štátov EÚ. Čiže keď Maďarsko e, robilo vlastnú migračnú politiku, nemohlo byť odsudené Luxemburským súdom, pretože Luxemburský súd na to nemal právomoc. A preto Maďari aj odmietli platiť, pretože zmluvný systém je e, taký. Zmluva EÚ a zmluva o fungovaní e, EU. Čiže zodpovední politici jej, sa musia správať rigorózne a odmietuť akúkoľvek e, e, migráciu. No a tá migrácia zrejme zdevastuje hej, Nemecko, Nemecko e, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko a aj, aj, aj, aj, aj Italiánsko. To, tam tieto vlády popadajú všetky, ako, evidentne. Kde si som videl taký nejaký príspevok nejakého človeka niekde na sociálnej sieti, ktorý sa stážoval nad tým, že síce áno, treba o tom hovoriť a je dôležité o tom hovoriť, lebo mali sme tu povodne a všetko, čo s tým súvisí, ale jemu osobne sa zdalo, jemu osobne, že toho bolo príliš a že naopak o nejakej hroziacej, blížiacej sa podľa neho v tretej svetovej vojne, vojne sa nehovorí o tých rôznych súvislostiach. Vy ste tam niečo spomínali? Že no, pozrite, aká vojna... je situácia teraz. Hej? E, celému angloamerickému svetu <hým> sa nepodarilo to, čo od samého začiatku e, vyrobili na Ukrajine. Však my vieme, že tam v roku 2014 bol neústavný teroristický puč. Čiže ani vláda Porošenka a ani Zelenského absolútne nemá legitimitu. Nema. A Zelenského už vôbec nie, hej, keď aj ten <hý> nelegitimný <hý> mandát založený na teroristickom protiústavnom púči mu skončil. Angloamerikánci boli presvedčení, že sankciami ekonomicky položia Rusko. Hej. To, to je... Veď oni sa tým ani nepriznavali. No, to, že sa im to nepodarilo a že ruská ekonomika hej, začala aj stúpať, aj, aj, aj vojenská výroba, hej, a najmordernejšie typy zbraní, to je fakt, ktorý sa premietol na tom bojovom poli. Preto začali robiť ešte iniciatívy na medzinárodnú izoláciu Rusko. Pometáte sa, vo, do Švajčarska na rokovanie o Rusku hej, išiel Blanár bez Ruska. Všetko som ako tu sme hej, kritizovali. Tedy tam bolo nejakých 90 štátov. Teraz už všetci vidia, hej, že prehrali vojnu celý Západ. Tak s čím prichádzajú? Prichádzajú s tým, že treba uh, rokovanie. A dokonca Uh, prišli a permanentne pracujú na to, aby pomocou vnútornej piatej kolóny povalili Putina. Aj to sa im ako uh, uh, nedarí, tak začali, začali, všimnite si, začali s aktivitami, že treba naniesť uh, jadrové údery hej, s ďaleko nosnými zbraniami do hĺbky Ruska. Veď tomu to zodpoveda hej, v prvej etape aj operácia Kurstora už skončila a, fiaskom. No a čo povedal ako Putin? Je úplne jasné, hej, že tie daleko nosné zbranie hej, sú výlučne obsluhované či Britmi, alebo, alebo Američanmi, pretože Ukrajinci nemajú hej, tento personálny potenciál, a, ale vôbec nemajú satelitné krytie, pretože tam toto sa, ja to technicko-vojensky neviem, ale viem, že tam sú riadiace procesy a spúšťate cez tie navádzace systémy a to ide cez e, satelit. No a, a čo? E, čo povedal Putin? Že keď sa toto stane, to opravňuje Rusko k jadrovému úderu na ktoréhokoľvek aktéra, ktorý by sa na tom podielal. Čiže a nie na území Ukrajiny, ale na, tým pádom na území Veľkej Británie, Francúzska, uh, uh, USA. A prezaujímavosť, keďže táto americká štátna alebo angloamerická štátna elita, vždy dúfa v to, že sa im prostredníctvom tých, tých by som povedal, amerických otrokov v piatej kolóne, podari urobiť aj, aj, a toto si treba všimnúť, podari v armáde a v generálnom štábe urobiť brzdiace procesy, hej, že by Putin nemohol realizovať jadrové protiúdery, hej, lebo veď vieme, simov načelník generálneho štábu, veď jeho do pozície načelníka generálneho štábu ešte schvaloval niekedy americký seržant pri ministerstve obrany. Hej. Čiže hm. tam, tej piatej kolone liberálnej, hej, ešte aj teraz je veľké množstvo. Ale treba si všimnúť dva momenty. 13. septembra. Xi Pink bol v čínskej oblasti, kde majú e, lokalizované jadrové zbranie na špeciálnej kontrole funkčnosti a posilnenia jadrového potenciálu Číny. 13. Tiež septembra Kim Jong-un, severokorejský vodca, bol na kontrole svojho jadrového potenciálu a kde povedal, že tie centrifúgy a tak ďalej, že musia vylepšovať, e, rozširovať. Severná Korea má s Ruskom obrannú zmluvu o vzájomnej pomoci, v prípade napadnutia. Hej. Čiže Severnú Koreu opravňuje okamžite zaútočiť na nepriateľov Ruska už teraz, keď, keď e, napadli Kursk hej, do vnútrozemia Kurska. No a, a 13. septembra bol na návšteve e, na Severnej Korei Šojgu, hej, tajomník tej Bezpečnostnej e, rady. A mal dve stretnutia s kým čom unom. Ej prvé a potom pri odchode druhé. Čiže... Aj keby, Amer... keby ruská piata kolona v armáde hej, sabotovala protiúdery jadrove na západ, hej, alebo na tie krajiny, ktoré by sa na tom podelali, no, tak, tak Čína a Severná Korea hej, realizuje za Rusko proti jadrove. E, útoky. A ste si všimli ďalšiu vec, že Šojgu, jak opúšťal Severnú Koreu, išiel do Iránu. No a tam tiež je vojenská spolupráca. No takže e, ja si myslím, že skôr e, Veľká Británia hej, a jej tajné služby teraz e, lebo tam je tiež kolízia už medzi e, USA a Veľkou e, Britániou. No a a Veľká Británia sa snaží napríklad e, pobalské štáty, Polsko, ale aj Rumunsko, a, a Bulharsko, ale tam Rumunsko a Bulharsko menej, ale pobalské štáty a Polsko e, vťahnuť e, do konfliktu s Ruskom, ale nie ako NATO, ale ako členské štáty, aby boli v konfrontácii e, e, s Ruskom. A práve Litva je tým nástrojom, že má zablokovať e, Kaliningrad. No, a to, to je otvorenie ďalšieho frontu. Hej, ale to len svedčí už, že zdochynajúci kôň kope. No, o, e, samozrejme, že zdochynajúca bestia je nebezpečná. Ale ona už vás môže len kopnúť, ona už nezachráni svoju existenciu. A oni, oni vedia, hej, že Rusko je neporaziteľné. Veď ste si všimli, teraz bol Šolc v, Mongols, v Mongolsku v Kazachstane. A to mu povedal, keď tam chcel robiť aktivity nejaké ej, sankčné na, na, na Rusko, povedal, že Rusko je neporaziteľné. Neporaziteľné. A, a ďalšia zahranično-politická aktivita Putina, veď bol nedávno v Mongolsku. <laughs> Ukrajinci chceli, aby realizoval nerealizovateľný zatýkač Medzinárodného trestného súdu podľa rímskeho štatútu, a Mongoli, trojmilionový národ a ich najväčšia jurta ich vysmiala. Tu, tu vidíte, tu vidíte, že Anglo-Američania končia. Viete, si zoberte, pán redaktor, husíovia v jemene, už zostrelili deviatý dron Američanom. Američania nič. Nezmôžu sa na odpor. Rozumiete? Lebo nemajú sil, nemajú ekonomický potenciál, vojenský potenciál, personálny potenciál. Napríklad si zoberte ešte poslednú vec. V Kongu sú zavretí a odsudení traja Američania. Veď to pred desiatimi rokmi by sa nemohlo stať. Ak Amerika nemôže zasiahnuť. Kongo im zavrelo trok štátnych príslušníkov. Čiže vidíte, že svet sa mení. Áno, ja by som ešte prečítal vlastne vyjadrenie. No, máme 5 minút ešte. Áno, vyjadrenie uh, hovorkyne, uh, hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí, Zachárovovej. Marii Zacharovej, uh, lebo ona sa vyjadrila v tom, v tom, čo ste aj spomínali, že Rusko teda. Uh, spojenstvo s Čínou a že to nie je teda namierené proti tretím krajinám, ale obe veľmoci vlastne tento potenciál môžu využiť, a no. budú hroziť... No čo som rozprával, hej, a, no. people 13. tam. Tak prečo? Prečo? No, aj, od, odcitujem Zacharovu. Rada by som vám pripomenula, že Moskva a Peking nedopustia oslabenie národnej bezpečnosti a obrany schopnosti v dôsledku deštruktívneho konania USA. No, pokiaľ by chceli nanesť tie ďalekonosné rakety do hlbokého územia, teda vnútrozemia Ruska. Čo v tejto chvíli a v tejto situácii predpokladáte, že sa najbližšie možno dňoch stane? No, ja činotika, si myslím, že nakoniec e, e, aj, aj, aj, aj zdravé a racionálne sily aj tej angloamerickej e, e, e, komunite a Podstata je, ešte raz hovorím, Amerika už nie je schopná, nemá potenciál na nejakú, veď keď husiovia ich hlušia, hej, bez Tak, veď, mohlo by to byť pred desiatimi rokmi, veď keby, alebo ale čo je len 5 rokov ešte dozadu, tak by zrovnali so zemou, veď to je ich Spôsob komunikácie s ostatným svetom presi, presadiť svoju volu. Nekonečne vražedným spôsobom. No nie sú schopní, takže to je povedal Rusko je neporaziteľné. Hej? A preto, no, čo povedal teraz e, posledne iráns, iránsky Iracký prezident. že začína vypovedať amerických vojakov z Iraku, je ich tam 2500, povedal plán, tak čo, čo, na čo sa zmohol Blinken? Na nič. Čiže blízky východ, východná Európa definitívne ostane pod vplyvom alebo v sfére vplyvu ruského e, sveta. A to je preto nezodpovedné a doslova diletantské, keď hej, naši vládni predstavitelia sa správajú tak, že provokujú rúško dodávkami zbraní, banderovcom, že pohrobkom hej, ukro uh, nacistov a zároveň idú oslavovať víťazstvo SNP hej, a, a, a víťazstvo... Červenej armády na Slavine. Jednou rukou to robia to a druhou rukou dávajú pohrobkom týchto banderovcom, ukronacistom, fašistom e, zbranie. S odôvodnením, že 300 zamestnancov na Slovensku by prišlo o zarobky. Tak radšej 5,5 milióna Slovákov bude na strane porazených banderovcov za pol roka... Ako 300 zamestnancov. Ale tí 300 zamestnanci by neprišli vôbec o robotu. Veď oni môžu, čak to Kaliňak povedal, oni môžu dodávať zbranie, že je e, veľký dopyt v západnej Európe, na Blízkom východe, v Afrike. Prečo dodávajú banderov v tom zbrane, keď je to v rozpore článok 1 odsek 2. Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať medzinárodné e, zmluvy a my sme aktérmi celého rádu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok braní do konfliktnej oblasti. Dokonca v tomto smere existuje e, aj unijný predpis, e, čo samozrejme celá únia nerešpektuje, e, EU, ale predpis platí, právo platí. E, čiže, a už vôbec pre mňa bolo smiešne, keď Fico začal hovoriť, e, že ponúkal územie Slovenska na mierevek rokovanie medzi Ukrajinou a, a Ruskom. Tak najprv tí, ako čelný predstaviteľ povieš, lebo on to povedal hej, viackrát, že Rusko porušuje medzinárodné právo, že je agresor, čo zase je v rozpore, hej, lebo tu je medzinárodný trestný súd OSN vágu. ktorý my musíme rešpektovať, ktorý konštatoval, že Rusko agresor nie je. Čiže najprv niekoho označí, hej, slona označí za agresora a potom chce, a, aby, aby, aby Rusko uh, išlo na mierové roku rokovania na území Slovenska a Ukrajina. Viete, toto, a to nie je len otázka diletantizmu e, našich čelných predstaviteľov, ale vôbec celého e, anglo sveta, že he, oni ponúkajú mierové, e, mierové rokovania. To samozrejme, to je prejav slabosti a potrebujú e, pauzu, aby, aby, aby e, Rusy nedokončili špeciálnu vojenskú operáciu. Je. Tak si viete predstaviť, že by Stalin išiel rokovať? Hej, s Hitlerom, keď už Stalin bol na pokraji Berlína. A už vôbec je. Veď Rusi považujú Ukrajinu za svoje historické územie. Tak Rusi budú hej, o svojej obyvačke rokovať s Amerikou. Alebo, jak Ukrajinci stále ponúkajú, že by Čína mohla byť sprostredkovateľom, hej. Rusi sa nemiešajú a nechcú byť sprostredkovateľom mierových rokovaní medzi Čínou a Adhajovánou, lebo to je vnútorná záležitosť Číny. A, a takisto sa nepodsúvajú za mierového e, e, sprostredníka medzi Indiou hej, a Pakistanom, pokiaľ ide o Kašmira a, a, a ďalšie sporné územia. Lebo to je vnútorná záležitosť Indie. Čiže tu vidíte ten totálny diletantizmus ale to nie len našich, ale celej Európskej únie a Američanov a, a, a, a Britov vôbec nepoznajú mentalitu uh, Rusov, ale ani nevedia pospájať súvislosti a určité historické udalosti, ej, ktoré sa udiali a ktoré sú v podstate rovnakého charakteru. Ďakujeme veľmi pekne. Otázky už nemáme žiadne, takže budeme pomaly končiť. Ďakujem pekne za účasť doktorovi Štefanovi Harabinovi, že tu dnes bol s nami a pevne veríme, že situácia, ktorá je aktuálna, zlá s povodňami, sa dotkne ľudí podľa možnosti čo najmenej a aj štát, že bude dostatočne vedieť potom pomáhať, potom aj s odstraňovaním škôd a s nejakou pomocou. Samozrejme, toto aj signalizovali, tak predpokladajme, že neostane to iba pri. E...